Sakkozók A kávéház félre első sarkában ülnek. Előttük a saktábla pepita lepedője. Órák óta könyökölnek fölébe. Nem lát és nem hall ez a két ember. Világok dőlhetnek össze. A földrengést is legfejebb arról vennék tudomásul, hogy valamelyik figura félre csúszott. Jön meg körülöttük az élet, izgatott hírek jönnek a német választásról, Szép telepednek rá a szomszéd asztalhoz, borostársaság érkezik, Pesgőt rendelkúrjongat. Számukra nincs külvilág. Azaz, hogy mégis. Ahogy elrejtőzve a közelükben fél odafigyelek, hallom az egyik állandóan dúdol. Zenei fül Nem bírja tudomásul nem benni a kávéházi zenekart. Együtt dúdol vele, kíséri a zenét, szórakozottan, Egymás után, hogy a számok jönnek. De lám csak, szöveget is énekel. Csak az a furcsa, hogy olyan zenéhez is, aminek nincs szövege. Közelebb húzódok. A zenekar éppen szólveg dalát játsza a Hogy azt mondja, elmúlhat a nyár, el a nyár széhét kikelet, el a kikelet. A sakkozó lágyan ringatja derekát, és hallom, ahogy dúdolja. Levágom a tornyot, lecsre, lovam, lecsre, léli őt. És aztán a méla bús Nem vágom mégse le, nem vágom le, ott dögő, és már nyúl egy másik figura felé. De az a zenekar hirtelen a princajgén indulójába csap. A sakkozó meghökken, visszakapja kezét, tűnődik. Aztán dacosan vállatvon, spattogó harcias hangon folytatja az induló dallamára. Miért ne vágnám mégis azt a Miért ne vágnám a tornyot? rattatam, pukkadjon meg üsse a és hirtelen egy napoleoni mozdulattal kiüti az ellenféltornyát. Meg is nyeri a partit, ami most már gyors tempóban bonyolódik le. És még azt mondják ezek az unalmas történelmi materialisták, hogy a háború eredményét gazdaság és anyagi erők határozzák meg. És a csatadal, az semmi?